Життя Якова у столиці плелося не так удало, як братове. Він працював звукорежисером у невеликій, але заможній компанії. Її власник, якщо вірити пліткам, відкрив її під свою коханку, з якою начебто мріяв зробити артистку. Працівники студії у цю байду вірили мало, і справа не в професійному цинізмі. Рентабельність студії була значно нижчою за гроші, які тут платили. Власники студії у фінансову кризу не вірили. Сповідували зовсім іншу релігію. І це було добре.